Большая jedna, велика крайна Začína A s piesňou začína sa rozprávočka Zažmúrte deti rýchlo svoje očká V tej krajine žil kráľ a kráľovná V tom prišla na svet dcera čarovná Keď prišla na svet, zumrela jej mama, až poďjal je tá rozprávočka známa. Čo nie je známe, dozviete sa ďalej. Kráľ, otec svojej princezničke malej, znieslo by vary všetky dary. Líbí ho na světě. Ona se ale skupně tváří. Čo na to děti poviete? Krásná je jako šípok růžový. Chýba jej ale trochu výchovy. Je přesně. Taká ako všetky mazlny Kráľ ľutuje, že nebol k nej viac rázny. Kde je princezná? I u ju privedte Tu som, kráľovský oče Ako si prívčasť sa vrátili z A ty si sa kedy vrátila? Dokedy chceš skúšať moju trpezlivosť? Výjdeme na posmech celému kráľovstvu. Na posmech? A prečo? Ešte sa spýtuj. Netvár sa tak nevinne a nechápavo. Zo široka ďaleka som pozval na zámok všetkých mužov, kráľov, princov, vojvodov, kniežatá, aby si si konečne vybrala niektorého z nich za muža a ty sa tváriš, ako by sa ťa to netýkalo. Nie som a zda dokonalou hostiteľkou. Včera som celý deň sedela na turnaji a prezerala som si tých udatných junákov v zbroji. Viete, za som odmenila. Oh, nudila som sa poriadne, ale vydržala som. Dnes som išla s vami na polovku. A nedošli sme ani poriadne k lesu. Otočila si konia a uháňala späť k zámku. Spomenula som si na svoje nové šaty, ktoré dnes mali dohotoviť. Chcela som si ich vyskúšať, Aby som sa pýtala, čom páčila. Nemyslíš Aha. na nič iné, iba na parádu. Si svojvolná, hlavatá. A krásna. Nie? Ani jeden zo šlechticov ťa nebude chcieť, keď pozná tvoju povahu. Avary, si myslíte, že ja si z tých trpákov vyberiem? Jeden je nemožnejší ako druhý. Nevieš, čo vravíš, nešťastné dieťa. Tvoja píchaťa zahubí. Najúdatnejší a najšlachetnější junáci sa tu zišli a ty? Napríklad kráľ Richard. Ten vínový súdok, čo máš po bradu pupok? A knieža Svetoslav? Ha, dlhý a vysoký. Máš matlavé nohy. Do stromov naráža, tak vzpriavene chodí. Princ Vladimír je statočný. Ale tučný a malý. Že sa na hodzakých schodoch ich hneď zvalí Vojvoda strebatí. <sík> Bledý ako múka, smrť mu z očí kuká Rytie Roland nemá na koni páru A ten je červený, akorak varený Princ Kazimír, obstál v polobačke Taký je skrivený, jak chodníky horské Prestaňu s výsmechom Nik ti nie je dobrý No král zo susednej krajiny Jaj, náš víťaz z turnaja No, bol naozaj smelý Leže žiaľ, už včera som sa nezdržala a hneď pri odovzdanii venca som mu meno Drozdia brada dala. Takú má zakrivenú. Pripomenula mi drozdizova. Nemáš v sebe ani štitu, úcty, Šlachetnosť. Nič si nevieš vážiť. Ale... A každému sa iba vysmievaš. Pamätaj, pamätaj si, krása nie je najdôležitejšia. Z nej nevyžiješ. Nechcem ich už ani vidieť. Ani jedného z nich si nezoberiem. Radšej sa nevydám. A veru sa vydáš. Keď ti nevyhovuje ani jeden z urozených šľachticov, vezmeš si za muža prvého pocestného, ktorý vkročí do tohto zámku. A nevezmem. <laughs> nevezmem, nevezmem. Dos, dos... <laughs> Príliš som ti volkal. Rozmaznával ťa. Ale teraz už tomu spravím koniec. Povedal som a moje krájovské slovo platí. Jedna princezna, viac pišná ako ljubezna, Márne k nej chodia pýtači, nijaký sa jej nepáči. Takáto volá princezna, viac pišná ako ljubezna, La, Žijte, vyhoďte toho bezočivého spieváka Okamžite Nech ich hneď prestane Sou na neho pustie Spieva strašne Počkať, priveďte ho sem Nie tak z húrta, moja Pravel som ti, že nás naposme ho brátiš Pravda sa zle počú Však Vaša kráľovská výsosť? Spanielá princezná Tvoj spev sa mi páčil kde si sa naučil tú pieseň? Prepáčte, kráľovská výsosť. Ľudia vo vašom kráľovstve majú naučili. To je opovážlivosť. Vyhote ho! Hneď za ja zaraz ho potrestajte! Ja prosím, zľutujte sa. Nepros. Odmením ťa za tvoju pieseň. Dostaneš za ženu moju dceru, princeznu. Nie, mňa princeznu kráľovskú dceru chcete dať otránému, biednému tulákovi, spevákovi? Hamba padne na vašu hlavu, každý sa vám bude smiať. Na hambu si mala skôr myslieť, krotiť svoju nerozváž. polepším sa, posluchnem vás vo všetkom. Neverím ti už, Sľubovala si to dávno. Kto vás poteší v starobe, otecko môj? Povedal ja... som, dám ťa prvému pocestnému. Oh. Tento prišiel prvý, nuž bude tvojim mužom. Otecko! Zbytočne sa pokúšaš obmekčiť moje srdce. Zatvrdlo tvojou vidou. Ešte dnes sa zosobášite tu pred mojimi očami a potom i hneď opustíte môj zámok. Nesvedčí sa, aby si v ňom žila aj naďalej. Tvoj muž je potulný spevák a ty ako jeho žena pôjdeš s ním. Bola raz jedna princezná viac pyšná ako ľudezná. Prestaň už s tým pospevovaním, bolí ma hlava. Musíš si zvyknúť, že na moja a znášať všetko dobré i zlé. postoj chvíľu. No aj mám celé doráňané, nevládzem ďalej. Tento les nemá konca kraja. A kadi ma tu vlastne vedieš? Nezablúdili sme? Do kráľovstva kráľa drozdia brada. Tento les patrí jemu? Mm -hmm. Pravda, že mu tu patrí. Pozri, pod svahom leží mesto a tamto nad ním sa týči vysoký zámok. V ňom býva náš kráľ. Náš? Akože náš? <laughs> Veru, náš. Tu mám svoj domov. Nechcem tu bývať. Nebudem tu. Poďme nikde inám. nám. No, Varyťa, držím? Choďak ak sa nebojíš. Pusti sa v tú stanu, ktorá sa ti zapáči. Čo si počnem sama? Hmm, to je už tvoja vec. Pozri, toto je môj domček. Úrob, ako myslíš? V tejto chatrči mám bývať? No ino ti ponúknuť nemôžem. A radím ti dobre, zabudni, že si princezná, pretože táto chatrč bude odteraz i tvojim domovom. Kam to pozeráš? Vidíš, že dvere sú nízke, treba sa zohnúť. A kde máš služobníctvo? <laughs> služobníctvo. Vary si už kedy počul, aby v takejto chudobnej chatrči držali služobníctvo. Kde by som ja zobral peniaze na vydržiavanie služobníctva? Budeme radi, ak si sami nájdeme dajakú obživu. No, odlož batvoštek trochu tu uprac. Rozlož oheň a postav vodu na polievku. Vyhľadol som Ale ja neviem ani variť, ani upratovať Naučíš sa Nikto učený z neba nespadol Stávaj Gazdina Z ešte nikto nevyžil Oheň som rozložil Pri raňajky Zásoby sa nám minuli. Chleba nie to. Všetko sme už pojedli. Hmm, no, tak sa budeme postiť. Myslela som, že niečo prinesieš. Zarobíš. Ah, no, pokúšal som sa. Ale ako si sa nikomu nežiada môjho spevu. Mala by si skúsiť ty zarobiť peniažky. Ja? Mhm. Mm ako? Hútal som už nad tým. Narezal som ráno vrbových prútov. Skús z nich upriezť košíky. Dobre sa predávajú. Stačili by na obživu. Prsty moje úbohe. Celé dopichané od tých tvrdých prútov. Ruky mám samú krv. A ešte ani dno košíka nie je upletené Aj, aj. nejde ti to, nejde Neplač toľko, plač nepomôže. Pozri, tu je kolovrátok. Skús priás, to je ľakšia robota Pozri sa, vezmeš do ruky kúdeľ Roztočíš nohou kolovrátoka A navíjaš priásu Prestaň, preboha, prestaň Nemôžem sa na teba dívať Máš najkliavejšie ruky, aké som kedy videl. Nie si súca na nejakú robotu. Zle som s tebou obyšiel. Ničomu ťa nepriučili. Maj strpenia, muž môj. Veď nerepcem. Snažím sa. To je pravda. Skrotlasy. si. Ale nešikovná si zostala. Vieš čo? Skúsme kupčiť s hlineným riadom. Pôdeš na rínok predávať. To ti pôde. Robota je to ľahká. Na rínok? Ja? princezna. Ak ma spoznajú ľudia z nášho kráľovstva, vysmejú ma. Princezna na a hrnce predáva. Za robotu sa netreba hambiť. A trochu posmechu ti neuškodí. Vedi, ty si každého na posmech obrátila. Na každom chybi nachádzala. Ťažko som sa previnila. Moja pícha bola veľká, ale potrestaná som dostatočne. Nepokúsiš sa zastreliť nejakú zverinu v lese? Hádam, keď sa trochu uskromníme, dalo by sa aj tak. Chceš, aby ma uvrhli do vezenia? Všetko patrí kráľovi drozdi a brada. Ak ma prichytia väzenie ma neminie. Strieľať v jeho lesoch je zakázané. Iba... iba poctivou prácou si môžeme zarobiť na chlieb. Nie, nie, ubližiť nechcem. Čo by som si bez teba počala? Domov sa vrátiť nemôžem. A keby ma kráľ drozdia brada spoznal... Určite by sa mi pomstil za moju zlomyselnosť. Tak skúsim to teda. Pôjdem na Rínok. rieska. no si sa pomiatla. A kde si nechala hrnce, vedík pokradnúť. Veda mne nešťastnej, nie čo pokradnúť. Predávala som. darilo sa mi, ľudia kupovali, zastavovali sa pri mojom stánku. Aj na robotu som si zvykla, keď tu zrazu pricvála lopitý husár, letel rovno medzi riady a všetko mi roztrepal. Bobil. Iba kopač repov mi tam zostala. Ľudia sa zbehli, Pomôc mi chceli Dolapiť ho, aby škodu zaplatil Ale aničo by sa pod ním zem zatvorila Veď vravím, na nič nie si súca oh, Videl som ťa ráno Rozložila si sa na rohu trhoviska To je rozum S hlineným riadom Zastať si hneď z kraja Pojdeš pôjdeš do zámku Potrebujú pomocnicu do kuchyne Kráľ sa bude ženiť Každá pracovitá ruka sa tam zíde Isto ťa vezmu. Prechováš sa tam zadarmo a aj mne sa niečo pod zub ujde. Nevraví už, kto som, čo som, princeznička naša. Predtým bola hore nosom, dnes jej stačí kaša. Do večera drhne v zámku, ráno sa tam vracia. Dnes pre predtým slampu, dnes vie, čo je práca. Pod zásterou priviazané dva hrnčeky nosí, v kuchyni sa občas stane, že aj zvýši čosi. Tak to jedlo domov berie, muž je preca hladný, potom berie, pára berie, odtých nemá žiadný. <sík> Nevraví už, kto som, čo som A tak časa Pre Predtým bola orenosom Dnes je celkom iná Tak Ešte z tejto tortičky vezmem kúsok I aj, tento puding je výborný Len trošičku odoberiem do hornčeka pre muža nech máme razaj aj mňa hostinu Čo sa tu obšmietaš? Roboty je vyše hlavy ano. Hostia sa uschádzajú na svadbu A ona sa tu iba poneviera No odnes tuto my sú do kráľovskej komnaty ano. Ale počkaj Neled hneď Trochu sa uprav Si taká šubra ušubraná Ach, Radšej to odnesiem sám Lebo ak ťa niekto uvidí Zlakne sa ťa Pán kuchár ...obriadím sa trochu. Prosím vás, mi dovolte čo len očkom nazrieť do slávnostnej komnaty. Prosím. No dobre, dobre, ale nemotaj sa tam dlho. Nevidela si ešte nášho kráľa však? Nie, nie, nevidela. Ech, dnes je Veru krásny. Ani jeden z prítomných sa mu nevyrovná... A koho si berie za ženu? Princeznu zo susedného kráľovstva. Videli ste ju? Je pekná? Nikdy ju ešte nevidel. Dnes poprvý raz príde na zámok... Ale povráva sa, že je veľmi krásna. No, netrkoť už toľko. Tu máš jednu misu, druhú vezmem ja a ideme. Či sú krásne vyzdobené tie schody. Všade plno kvetov. Nevzízať ako tela. Pozeraj pod nohy, aby si nespadla. Počkaj, kuchár. S kým to ideš? Kráľovská výsosť. To je pomocnica z kuchyne. Chcela nazrieť do slávnostných komnát. no som ju zobral zo sebou. Prepáčte, prosím, nebol by som, keby... Netáraj toľko. A ty? Ako sa voláš? Ja... Volám sa... No? Nevie si spomenúť na vlastné meno. No poď. Ukážem ti teda sladobnú sienu. nie. Nie, ďakujem, nemôžem -ne, no nem, Nemôžem, poď, vaša jasnosť Som imá ubohá pomocnica Nem poď Vymiešte, <súdň> Ty si kradla do hrnčekov Pod zástěru jedlo ukrývala Odkladala <súdň> Hej, zadržte do dievča Utiecte Rýchlo, hýdte sa, do ju Ja, prosím Odpuste Prečo si brala jedlo? Nedali ti najesť? Alebo máš doma hladné deti? Brav? Prepáčte, vaše kráľovská jasnosť. Sme chudobní. by som chcela. Občas... Ale len odrobinky. Zvyšky. Trochu jedla zajesť vám neubudne. Ja... ja už nebudem. Myslela som... To nie je krádež. Nikdy som nič iné. Ja... No sprím se znám. Utrý si slezičky. Vy viete... Nie, ja nie som princezná. Nikdy ste ma nevideli. Som pomocnica, chudobná. Ale, ale, princezná, veď ma dobre poznáš. Bol som predsa u vás na zámku. Nemám zámok. Iba malinký domček, kde bývame s mužom. Ale tohto človeka Vary poznáš, nie? Otec. Môj otec. Áno, som to ja, dieťa môj. Poď, nech si ťa a odovzdám tvojmu mužovi. Kráľ, drozdia brada, dávam ti za ženu svoju dceru. Nie, ja mám muža. Sám ste mi ho vybrali. Nemôžem ho opustiť. Je ku mne dobrý. Si statočná princezna. Aj v poslednej skúške si dobre obstála. Myslel som, že nádhera ťa oslepí. A zabudneš na svojho chudobného muža. Nože sa mi prizri trochu lepšie. Potulný muzikant, tvoj muž, ktorý s tebou býval v biednom domčeku, som bol ja. Z lásky k tebe som sa preobliekol a pretvaroval. Aj, aj ten husár, ktorý ti rozbil hrnce, nebol nik iný ako ja. Všetko sme zosnovali spolu s tvojim otcom. Aby sme vytrestali tvoju píchu. Namyslenosť. Aby si spoznala poctivú prácu a vedela si vážiť ju i ľudí. Nekonala som správne. Nie som hodná stať sa tvojou ženou. Na posmech som ťa obrátila. Stať sa mojou ženou? Veď ty si už dávno mojou milovanou ženou. Môžeš mi odpustiť? I to, ako som ti spotvorila meno. Dávno som ti odpustila. Sama si odčinila všetko zlo. Bola si mi dobrou ženou v biede, v chudobe. Nereptala si, ani vo chvíli, keď som ti ponúkol celé kráľovstvo, nezradila si svojho muža. Teraz ti ho ponúkam ešte raz, i s kráľom drozdia brada, ktoré si ty sama menodala. Začína sa už veľká hostina Dymí sa z kráľovského komína Za vrch stôl sadá si kráľ, drozdia v rada Taký je rád, že princezná je rada Jedla i Vyťa je tu Abadej. A tým sa vlastne končí celý dej Len ešte niečo princezná je chutná A preto ju tak chváli moja ľudná Čo na to všetko hovorí kráľ otec? Tvary sa smutne tvári, ale vôbec tancuje až mu v kostia hlupne. Tancuje, keď je veľmi rád, že jeho dieťa nie je spupné, ale vie umývať a je riad. Teší sa z toho celá krajina. A keď už Tři trvá hostina? Na torte zvoní perníkový zvonec a hostině je rozprávke je koniec.